Гаррі згадував учорашній день, гірко шкодуючи, що не відкрив листа ще в коридорі. Дядько Вернон і тітка Петунія похмуро поглядали одне на одного. Коли принесли пошту, дядько Вернон, що, здається, намагався бути ласкавим з Гаррі, звелів піти за нею Дадлі. Було чути як ідучи коридором, той ляскає по всьому своїм ціпком. І раптом він заревів «Ще один лист! Містеру Гепотеру! Найменша спальня! Привід, драйв чотири!» Стамовано зойкнувши, дядько Вернон зірвався на ноги і побіг у коридор. Гаррі слідом за ним. Дядько Вернон був змушений повалити дадлі на підлогу, щоб відібрати листа. Але йому довелося помучитись, бо Гаррі схопив дядька ззаду за шию. Після хвилинної безладної вопузні, коли вже кожен добряче скуштував ціпка, дядько Вернон, тяжко відсапуючи, підвівся, стискаючи в руці листа для Гаррі. «Ганув комірчено!» «Тобто до спальні!» – прохрипів він Гаррі. «Дадлі, геть! Забирайся звідси!» Гаррі кружляв по своїй новій кімнаті. Хтось довідався, що він перебрався з комірчини і, здається, навіть знає, що він не отримав першого листа. Тож, напевне, буде ще одна спроба. Але цього разу Гаррі подбає, щоб вона була вдалою. Він має план. О шостій ранку наступного дня пролунав дзвінок відремонтованого будильника. Гаррі притьмом зупинив його і тихенько вдягнувся. Тільки б не розбудити дурслі. Не вмикаючи світла, він на вшпиньках прокрався вниз. Гаррі збирався дочекатися листоношу на розі привідраю і забрати в нього листи для будинку номер 4 Серце гупало йому в грудях, коли він, скрадаючись, йшов темним коридором до вхідних дверей. «Ай!» Гаррі аж підскочив. Він наступив на щось м'яке й велике, що лежало на килимку перед дверима. Щось живе. Спалахнуло світло, і Гаррі нажахано побачив, що те велике й м'яке виявилося дядьковим обличчям. Дядько Вернон лежав у спальному мішку біля дверей і з явним наміром не дати Гаррі зробити саме те, що той задумав. Майже півгодини він шпетив Гаррі, а тоді звелів йому заварити чашечку чаю. Гаррі знічено почовгав до кухні. А коли повернувся, пошта вже прибула і опинилася просто в руках дядька Вернона. Гаррі побачив аж три листи, підписані зеленим чорнилом. «Я хочу», – почав був він, але дядько Вернон прямо на його очах подер листи на дрібнесенькі шматочки. Того дня дядько Вернон не пішов на роботу. Лишився вдома і наглухо забив цвяхами вічко для пошти. «Розумієш?» – пояснював він ті петунії, тримаючи цвяхи зубами. «Якщо вони не зможуть укинути їх сюди, то просто відмовляться від своїх спроб». «Ай, щось я не певна, Верноне». «А? У цих людей у голові щось химерне. Вони, петунія, не такі, як ми». Скрушно зітхнув дядько Вернон і вдарив по цвяху тістечком, яке йому щойно принесла тітка.